і глава Комітету визволення народів Росії, і глава так званого російського уряду. І це ж один з найкращих сталінських генералів. 99-та дивізія, якого в 40-му році зайняла перше місце в Червоній армії по бойовій підготовці, 37-ма армія, що нею він командував, відзначилася при обороні Києва, а 20-та армія, дана Сталіним під командування Власову, завдала рішучого удару фашистам під Москвою. І такий генерал зраджує і кидається в прислужники до Гітлера? Захотілося ще вище, спокійно кинув Михно. Виходить, що нутро у цього генерала кар'єриске від самого народження. І що ж? розгледіло це нутро пильне більшовицьке око. Викрило підлу душу. Не там шукали ворогів. Хто призначав Ласова командуючим арміями, а тоді заступником командуючого Волховським фронтом? Сам Верховний. Хто нагородив орденом Леніна ще до війни? Наш великий вождь. Які характеристики по службі мав Ласов? найблискучіші? Може, мав якісь зауваження? А єдине в 40-му році? Звернути увагу на збереження і догляд за кінським складом. Це вже хтось з наших великих кавалеристів, ворушило або обудьонне, дбати про коней, а про людей як випаде. От він і подбав, кинув другу ударну армію в ржевських болотах, а сам до фюрера на фрюшток. Я в констаборах зустрічав з тою другою ударною, вважай половину особового складу. Здається, ми з Гаврилом Панасовичем починали знаходити спільну мову, хоч і повільно, нелегко, в химерних перельотах думок. «Мене що вразило?» – сказав я. Вчора приглядав папери цього полковника Дремлюги. Пише він у листі до дружини. Андрій Андрійович з Малишкіним Желинковим ним учора довго і багато пили, але розум у нього лишився світли, і в бесіді зі мною генерал сказав, що Бог поможе нам перемогти більшовиків. І це пише в лютому 45-го. А в квітні, за три тижні до кінця війни, знову лист до дружини з Судет. Десь там у горах, в замку якогось фашистського Туза, власов одружується з вдовою есесівця фрау Біленберг, Пишне весілля німецьке уповноважене при штабі Верховного правителя Росії Штрик, Штрикфельд передає поздоровлення від самого фюрера. Генерал знову напивається до чортиків, але знову заявляє своєму адвітанту, що Бог з ними, і що вони неодмінно переможуть. «Кого? Де і коли?» – спитати б їх. І ось я думаю, хто з них божевільний власов, чи це його бородатий ад'ютант? «А обидва!» Ти ж сам бачиш, живуть гірше хижих звірів, а на язиці тільки ідейні розмови. А як ідейні, так і божевільні, до того ж навіки й безнадійно. Ну, вони і на зрі здається майже однакової, німці, мабуть, полковника, і уад'ютанти підсунули, щоб догодити власову, то й дохлякувати і під два метри заввишки, і це й теж. Я б тобі міг назвати ціле оберемо княгідників і дрібненьких на зріст, прискаливо комихно, та боюся скаламутати твої патріотичні почуття, а вони здадуться тобі для протистояння козуріну. Або поки ми оце розбалакуємо, він спить і здобувається насилі, щоб ранці одним ударом, і власовського полковника з його сателітами, і тебе, щоб не псував апетиту. Я хоч і старий, а таки встиг помітити одним оком, що ця Зося – дівчина добряча. Чи помиляюся? І знайшла ж, у кого сховатися, а? Капітане Сміян. Наволоч цей козурін сплюнув я. Ох, яка ж наволоч! Треба було йому набити морду за це. Хіба тільки за це? Та тепер уже пізно. Нагоду втрачено. А вранці він візьметься за тебе. На всяк випадок тримай мене в резерві. Хоч скверненький, все ж твій союзник, а найголовніше – свідок. Козорін справді рвався до реваншу і навіть не доспав, порушивши свій начальницький режим. Та всі наготовлені на мене громи й громики вдарили в пісок. Вночі втік Коляда. Слово втік не зовсім точним. Коляда спокійнісінько виїхав вантажним «Мерседесом» у «Досвіта»,